وَيَذَاقُ لَهُمۡ ٱلۡحُمَّۚ أَرۡكَلَ شِدَّى ٱلۡمُشۡرِكُونَ تَبۡيُوۡشِ وَيَذَاقُ لَهُمُ ٱلۡحُمَّ تَبيُوۡشِ ٱرۡكَلَ شِدَّى ٱلۡمُشۡرِكُونَ تَبۡيُوۡشِ چہ تابعداری کوي ما دأګه حکم منزل حکم منزل رسول الله تا دا. ما دأګه قرآن ریم <تصفيق> او دأګه حکم منزل انزل الله جل الله على القدر رسول الله تا نوقابل په جواب کې وਹੀ چنا د دې حکم رسول الله تعالی د دې تابعدار نیو بل نه تبيو بلکې من غو تابعیداری کوم ما د اغه دین الفین علیه چمونګه بیا مونږ دي وجدنا علیه چمونګه با مونږ دي په غیبانه آبا انا مشران په لپلر نقل ان خپل مشران چې په کم دین تريبي مون پدق کوي د دې تابعدارین نکم الله پا کوئی اولو کان آباهم ناسدي اَيَتَّبِعُونَهُمْ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ دَطَّ دا یې زم کړې صحګرانه د دې حمزي مدخول محذوف ته اقما ته پنلې دي ولَوْ كَانَ کې عتب دې نسنګ شو اَيَتَّبِعُونَهُمْ دې بد دې خپلو مشرانو ته ابيداري کوي ولَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ اگر که مشرانو دې خپلونه دې لا يعلمون شيئا ولا يهتدون بس ده اے پدیدی ک عبد الاس احکام مستنبتہ دی چ مستحدین دا غشتے مباد کړي پېږی استنباطه کړي نو دغلا خبره کوم وصلتا او لو کان ابهم اگر کپلورن د دوی لا نپیږي په او شې باندې د امر الدين په احکام مستخرجون نپیږي یانه سمانه د سره تا قد استنباط او درجه د استنباط تر رسیدلې نه در رسیدلې او ولا يهتدون او نه پسمنار دي په احکام نازلون من جانب الله من پیږي دا ګریه ادم سلام معلومه شو رورې ماته فکر کوخه دا مسله د دې ځان معلومات شو چې وینسان دا سي انسان دي چې هغه اغه مشر دي اغه پلار دي اغه عالم دي چې هغه په حکم منزلو د خوند بیږي او د سره مادد استنباطم شتا لکه ایمان اعظم نو اوسه تقلید او جایز دي واجب دي واجب دي کنه پچا باندې هرچا شابیشه به و چی نه نه غوري په شابيشه بونه وای یاد درته د ادمه خبره ته وکه را زه غوري غور داسته له پوس کوم بازه طالب زه ما ته له پوس دی یو ساليدي په احکام منزلو پیږي لکه امام اعظم په احکام مستخرجو پیږي ولی پیږي په درجه د استحاد کې دی کنه دی نو د د تقلید, تقلید واجب دی په دې کس باندې چاګه پدې د وانه پیږي او که مګه او شافي صاحب باندې د د تقلید نه دی واجب ولیاګه خپل پیږي تقلید واجب دی ها نو څو به کی کنه موقلد بګورې څو مجتهد به چدا تا تقلید نه کوي ګورې موقلد باندې تقلید نه هواره کوي ګورې نو وایې کنه دی ها تاسو راځه اندر پایګن دآه نو ورګریا ددا آیات مبارک د تعالی درچو کې اسماتی شو ته رت کې پیش کې نو ایس با ته معلومیږي ولی تټ چم شربا سه مشر دی چاغن د خدای په حکم منزل پیږي او نه په حکم مستخرج مستنبت پیږي نو دد تابیدار کو یقینا ګمړی دا او کوم شربا ته مشر چې په دروازه پیږي نو د د د د اتباع واجب ده په هغه چا چې په دې ډول نپیږي او کنه اوبه یاد لري پر چا په نه دا اوس مونږ دقه شیوم مونږ د معنا زموږ ملي مقلد دي نه دغه چا هغه پکې مصلو پیږي په هغه نه پی هغه پکې محکم منزلو پیږي په هغه نه پی هغه پکې محکم پی. مستنبطو پیږي په هغه نه پیګو نو تقلید پمږه منزل... آجب اجبدي کنه ما جبدي دیکن. پکا او به پیګینو هغه باندې نه دی کوي موکلد د چا اځتحاق ګرځندغه نه کوي ته به دې لري باندې کوي کنه اوه نوسته ته دې داری کوي نه کوي یاد پا کوي و مسل الذين كفروا او صفات عجیبه د هغه کسان چې کافر دي په کم فهمه کی مثال هغه کسانو په کم فهمه کی راځي او د قرانګي تفسیير کې جلالين کې راغلي دي چې ومن يدعوهم للخدا هغه څوک چې بي هدايت ترابلي د دې کې تفسیير جلالين کې ستې اشارات کتابه ته ماته ورماته تشرح جامع کې داله په ډېر ځاپي دي دا ډېر سکي الله تعالی سره له ما عبارت بنا دې په حذف تهږي په حذف ماتو په سره د حرف عاطف وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْهِ أَوْ مَثَلُ مَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْقَضَاءِ مِثَالُ الدَّغَچَ چې کافر دی پکه په مه کې او د هغه چې دی هدایت ترابلی د رسول اسلام مثال هم پکې دی کنه او پکې دی راله وَمَثَلُ الَّذِينَ صَبَتْ عَجَبَتْ أَهْلُ كَثَارُ چې کافر دی پکه په مه کې او د هغه وشان دسی پتا اغا سڑی دے ین عکو چھ دے آواز کئی بی ماں اغا گڑو تا اغا بیزو تا اغا خانو تا اغا چار پایانو تا لا يسمعو چا غنوری الا دعا ان مگر بللا اے بلنا او اون دا آواز اولا یعلمون مضمونه مضمونه پیجنی ندق رنگ کافر دی دا لکتا چھے تا پی آواز آوری. لیکن چې تې سونه کې دې ګړی ته چغوې نو هغه خسر په आवाज قدر ته اوري لیکن داغه په مضمون پويږي دقدر کې کافر دښتا आवाज اوري لیکن په مضمون باندې پوي تمامه کول غوري دا دا پوي دا مضمون باندې نه خوش دا باندې نو بس دا روتل چې صممن بُکمن عمین هم صم هم بُکمن هم عمین صم وی کاندی دا اور یدو دا حق بو من جانا گاندی د تلفظ نه په حق مونږ یاندې او ميوننده دي د یدو د امر حق نه په هم لا دون نو دوی چې کم دینوږي که څه نه پويږي ولی حواس مختل نه دي ها لانه اختل حواسهم په قدره لازم نو درې والله چې مختل دي ا په ذدن راز اوسته الله پاک او ما قبل کې دا بیان وکړو ریګ چې دا ټول کافر په حرام باندې اختدي او دا تحریم یو نه او شرک دي مسلمانانه په ورته کافر د حال نظام وساته اچھا نه چې په حرام مختنفی که دا څنګه دي باندې وک کوینه د هکله مناسب نګدي یا ایه الذین امن ای دیمه په پور کې چپاسه یعنی پام کو چې مسلمانانه ته د کافر په شان نشی حرام خور چې ته نشی یا ایه الذین امنو ای د ایمان حاملانو کلو اصخره من طیباته من حلالاته طیبات او د حلال او پس ژوندنا رزق ما کوم چې موږ تاسو او وشکرو لله او دا حکم ضروری دی ها چماده په سر پر کو شکر بمدا کوي شکر بمدا کوي وشکرو لله او شکر د خدای پاکه دا کوي په یوه کې شکر او باسه د الله دغه قسم شکر دی په یوه کې شکر یو د قلب دی بشوکد جبدی بشوکد باقی اندامونه دي بس راځ درې قسم شکر دي دا ته باب باوي مې ته ته بو وېم واسو سره ته شکر دا قلب سدي معرفت الله شکر دا لسان سدي حمد و سنا شکر دا باقی اندامونه سدي باقی توقات شکر دا قلب سدي معرفت الله شکر دا لسان سدي حمد و سنا الحمد لله الله اکبر وغيرها پرانیزیم تلاوت ذکر پکر او خکم دا آن پیگی شکر د آن دامون سا دی تمام تو باقی تو آغاد سمجد شکر دی خان پی پوشو جی بس راضا ماری پت تا خدا دا پک پتول شکر انکی پور تا وشکرو لیلہ دام زروج دا که نزا سنسی واز خراک که او وشکرو لیلہ شکر دا که دا اللہ پاکم پا قلب سلام پا لسان سره ام پا دامون سلام ان كنتم كشرتایا تاسو ای یاهو د دې الله تعالی د دې عبادت کوه او پیګي او د سره د غلامه تعلق لره ده د سره د غلامه تا نوی بابا وی ک د سره د غلامه تعلق لره نوی شکر ادا درې ولا ان بس راځي ان دا کافر له دې یو نو د وسلو شی زون حرام کړیو هغه بزش مارمخه سلو سوزونه حرام کړیو چې یو سایبه ده بله بحيره ده بله وسيله ده بل خام دي ما الله پکو یو ما دغه سلو مدې حرام کړی او دا حرام کړی دي چې تاسو حلال وایي سوال کوسوري وسيله ده بلا بحيره ده بلا ها اے صایبا الذین منبتس دیا دره واخا ن بیا بر عزیزہ بددی سایبا ددی ټول تدوین بیا کوم په خپل ځای ته درته کومه سورته مایده کی برازی او ببل سایبا دا وسیله دا بحیره دا خام دی پکدا هغه بر ادیجی ما جاء علی الله من بحیرۃ ولا سایبۃ ولا وسیلۃ ولا خام ولکن الذین کفروا دیکنه دی نو ده حرام کړو الله وی ما د قصور نه دي حرام کړی چتا سوالکا او غدغا او خد او غږي ولا پریکو او په نوند د بوت باندې نام زده کړا د کمیونټي آن دی دا نه حرام کړی په یوه مګی کنه دغه هغه مان نه دي او دا حرام کړی دي نو نه ده له کا ورنه کني موږ دا سوال لا شي چې خدای د اصلور چیزونه حرام کړی دي نورم حرام دي حرام خو نورم لا تو اد دا سلوخونه دي صرفه موږ ته د احق د احصره حقيقي دي کدا احصره اضافي دي د احضر اضافي دي پس په نسبت سره پس په نسبت سره تحريم دي ته چې دا همینه دي حرام کړی او دا هم حرام کړی د احصره حقيقي شو کړی اضافي شو اضافي شو بصره تک فهي دا عام خبره ده بار بار راځي ز یو ټول ترجمه یو ترداشه مختصر نقل إنما ده إنما ده ده ده ده و دا نقل کوم بیا به که ان شاء الله نوژنو کولای شي انما حرمه نو انما لپاره خسره دا خسره ای زاپي د کوله حقيقي نه دي ای خسره حقيقي څه ته وای پنسپت سره جمی ما adata نسره زاپي څه ته وای حتري زاپي څه سره باج ما adata او نو ز قال الله په کوی شي انما حرمه یقینا الله حرام کړی دي علیکم المیتتا پتا سو باندې مایتا یعنی اکل المایتا مایتا خدات فهملی یه کپی کردلی مایتا نو مایتا ور د عقل تعلق د ذات سره یی ک د وصف سره یی د وصف سره یی اکل المایتا ور د تحریم تعلق اند ذات سره دی ک د وصف سره دی د وصف سره دی حرام کړي د پتا سو باندې مردار ک اکل د مردار نو مذا په حظت مردار چاته وئی هدايك اللي كريدي ما لم تزاك شرعا من دارة لم تزاك شرعا جدا ندع لا لشوي فتركي ده شرع صرا وفاس بخفل اس بخفل اكبر زباني ساوخة ديتم اداره راضي او وارك خضب يبل خبركم ودمر بیدون که اپنچه اقل سره چدا ودجان ودد. دا ودجان دی چدا دا قدرین بیگ پرازی واسوس پا حدیث پا نقل کمنتب خب کوئیشه حضرت مبارک فرمائی لی دی او خلت ننا میتتان و دمان دو میتی من لخلی خلالی کری دی او دمان بوی نی کم کم میتی دو میتی سر ورغا کرده جی او احلت لنا ميتتان و دمان یو چه کم ده نو سری پا دا پا ميتتانو کی یو چه کم ده ملخ دی السمک والجراد یو قب دی او بالسری بالملخ دی نو قب و ملخ الالغواری د بسر مانگه دا ملخ واجه دا دوری فکار جی یو ملخ رانی ولیو غر تقزیر ملخ جی اوغه طالبان وو دغه کو دا دی مرګه په شامه خو خاليږي دغه او بل چدي نو کنابل مې دی مې شې دا ګوند کیو نشو بیا یا للی کالاند پس خو لا کړی دا په مې ته د حرام احرا یې او دا مان او بوینې ال کبیدو یو جزر دی اینه ده ولی دا اینم چدينو ویو نمون جمعتان له ولی دوینه وکړه مقاله شری دغه خو د حلال کړی ندای هغه مبارک ما باندې کوټه لیبو ګورا اوس راځم علم اصول په کته حرمت علیکم المیتۃ والدم دا عام مخصوص الباب شو کنه ها عام مخصوص الباب شو ولي د ق حدیث او شعور دي نو تقید کتاب الله پکې دي شي تقید د کتاب الله پکې دي شي نام شوږي بس پخ با نپا پد راځي درما درما ولحمل او وخد خیند ورو کاځا جمی او اجزا ټول اجزا ویسانه جسو لاینده کنه دې خو لحم خو دې پکې ولي وي زکه چې کلام په دې ځای کې پلحم او بلدار چې دې انګريزان وغیرہ خو خپل لا کنه پد نو وحذ करत را من ټول ځامند ده دا په نوې جوز باندې پیدا مست دانارवाडी تفسیر د لحمځک دی چې کلام پدې کې دی, دی نو دا تکید په دبا د مقام سره شو کوي لا تکید په اعتبار د موقام دی ورنه د ټول اجزای هغه وخت د حرام دی او ما او بل اخر کې ادا دی او ما او جانور هغه ساروی هغه چې کم دینو کې کی چرګ او غیره او حلا چې موږ پورته شو و ا لله جنام ذکرې شو نوم پور تکړې شو به په د لغیر الله له غیر اسم الله به د نوم د خدانه وقت زفې په وخته على لو ان کې به نوم د غیر الله یا چونه دا مردار دا به بسم الله تو یا عزا یا به اسم محمد یا وغيرها دایې کې لیکل دي کدهل کراهیت کې چې دا ټول مردار دا دا ټولې مرداری پوږه پنننده او پنننده غیر الله باندې نامزد کوو پوئیږه ها او کړه نه پوید نو شعبی کې لیکل کړه سړی نه پوځ نظر بغیر الله وو او پویدنه او بیا تا پوئ کو او تدویو چې نه نظر چینه د عبادت دی د عبادت په سر پیډه او خدای کوي ټکتا او کڅوا به چاته بخینه بل خبره ده ټکتا او دې پوئ کو نو دې دینه مستمه چې بوي بلکل الحلقه لکه سيده بس هغې په شي دغه چې زه یې په نو که ده جہل ده وږی نه وینم بیا نه راځه نو ده او کم سال پیګی کنا د وسړي راولای کیدل ماته فکر کوم دم دمه دجی او په دې دمبه باندې د وکاسان عاشقان دی. په یوه د تاریخ او دا عشق یې راوستل یوم چې کم دینه وتاب پیګی مخه د دې د اټمیه د دې اټمیه د جنې مخه چې کم دینه سوق وغیره وو پرځول حلاله کړ او وبنه مرغ پرځول چې کم یو کنه چې مقابله کوي دوار حرام ولیدې باندې مقصود تقرب الى غير الله بس ارغه شیشه مې لیکلې دي چې 15 چیز باندې چې تی حلاله مقصود پستا تقرب غير الله د سوق و خره نن کنه ساته په دا تولی پکی که منظوره ده که عشقیه دا که مقابله دا پارده دا تولی پکی داخلی باس را دی زبیحه دا, دا, دا مقابلی او در مختار کیولی چی زبیحته زبیحه مرتد دن دا مرتد زبیحه دا چه دا تقرد غیر اللہ دا پراکره دا دا تولی پکی دی که داخلی دی دا دا بین انشاءاللہ عوبل داکی پکی قبعیانو که مخابل ادتا می دا پس لغون دیو کون بل دې کې بخبر یا, لغیر لغیر یا نو کښ ان شاء الله الرحمن اولحم الله وما علاوه سروي وهل به چې نن پور تکړې شو پدي دنه نازمت نازد کړې شو لا ګير الله لا ګير بسم الله به د مونده نه نه پاره تقلب نه غیر الله یا د وخت زحب کې به مونده غیر الله پورته شو مگر نو په منه زه تورم اوس الله پاک دوه مهرباني کوي اګه سوک ته محتاج کړې شو پېګې کنه الى عقل حال خلشاو راځي چې شوق ته دې محتاج کړې شو چې اسکان مری د لوګې نه او دې مستر په دې نه چې لوګې نه او بده تمسک کوي هغه شوق چې محتاج کړې شو په حالت ته مخصوص مخنسی کی لیکن دې کې مقاې دي دا به ما اعظم ترجمه کوم مخام ځغه په مزه بيو نو غير باغين چې دې طالب د لذت ندي د لذت تلپ کوي د لذت تلپ کوي نه او ودا او تجاوزو د حد نم نکیدا چې نه چې په ملخې ته اوخري نه دونبه اوخري چې سافه باندي پاتې شي چې سافه باندي پاتې شي کیکا غره اعظم د دوستانو طرفو دې دونبه خپله چې سافه باندي پاتې شي دا نه دی ترجمه کوم ها اساسه ځکه ترجمه درنه بیا ګډه ونه شي زه داغه ترجمه او کداغه دا هغه څوک چې به محتاج کړی شو حالت مخمسي کی غیر باغین چې باغی د اسلام د بچان نه دی چې باغی د اسلام د بچان نه که ک باغی د اسلام د بچان ای داغه پر عقل لدې چوغ نه دی روان مردشي دا روکه کوي مردشي او ولہ دین او دی چې کم دی تجاوز کوونکې د حدود او شریعت نم نه دی لک ای لک عشو غونانګار نو کده دا سپرده ایشیان او د معاشیت ته پری نو ده د فارموردان حلال هم نه دا او سلور رکاته او سلور کې یوب نه کوي او دا روجو ولا خراځ جائز نه دي ادا طریق وکړه کلی پرفی ولیناسی پی مایشکونا مذاهبو نو پنا اثم علی الله وی په د نشتا ولی ان الله غفور رحیم الله نه هېتي بخون کې دی په دې حالت کې هم د مردا حلال کړا ان الذین پښې خو بیا چې کوم دی ولمو د علی کې دي پښامي کې وغيرها په ثوکدیر کې چګوره یو طرف ته مردا را او بل طرف ته یو شه دی چې نام زد د غیر الله دی دې کې واکه مو خوې مردا را دا نام زد د غیر الله چې د هغه نه جذب د غیر الله او بل ته او بل تکنه یو منزور د غیر الله دي او بل مردا را ده او دا مردا چې دینه دا غیر له لګه په درجه کې کم دي پښې ادم ګره پښې رحمت ته بوچ شه حرام دي لکه د د پاره جائز قدر ته دي نو شه حرام دي په خپل ځده خود د پاره جواب نه شهو ما باندې بس راځه نو دا چې کم دې کنه وای د ناغه کسان د پاره چې کتمان د نا رسولای کړی دی د هغه د پرهبرو او ان الذين کسان یکتمونا چې دې پټې د خلقونه ما د مپلسانې دي ما انزل الله هغه جنازل کړی دی منل کتاب دامن پمانه دي فيه د کتاب او تورات مبارکه چې آسی پات رسوله دي بل وایشتورونه به او الف دیک اتمان سره د ابي هي ک زمير ک اتمان تراجيدي چې یکتмун په دلالت کوي ولي په امشتاقي ک پرتا او وایک مشترونه به او ولي په دیک اتمان سره سمانن قليلا پیږي ایوازن حقيرا هغه ایواز فکر په سي لګي یعنی سپکې د دنیا نو لاي کدا کسان چيږي پیږي راضا ما یقولونا بينا اچی ما ياكلون من نور شيء نہ تکای فی بتو نے ہم بی نفر شيء پهلو کھیټو کی الا النار مگر اور سربرد جہنم ولی ددی اکلوا اغمعالو اپا اکی بتور نه او سره خبری انہ کی در رحمت دا پیگی دا دا دا ولا یکلمہم سره خبر انہ رحمت او یو ملکमती وی دا مرتب دی پکې ارمان باندې شبر رحمت سی وی دي چې ولای یکلمهم الله الله بو سره خبرې د رحمتو نکی خبرې د رحمت ولې دمه ولې قال خش او پی ها ولا تکلمو داشته کنيشته برخوشته کړې اخس او پی ها نه دی راغل او راځه چکوری شه په دې جهنم او ما سره خبرې مکه وې مې دې د رحمت خبرې باقی وې ولا یکلمهم الله یوم القیامت ولا یزکيهم او دیب النا پاکن کی د گنانا دا مرتب دی په اشترا اباندی ماشی رحمت کی خبره دجی ولا یکلموهم لا یوم القیامت په چا مرتب دی دا مرتب دی په کتم او پاک پن دا مرتب دی په اشترا او ولهم عذاب علیم او د دی د او عذاب دی و غصداد درناکا دا, دا مرتب دی پا ما یعکلون پی بتونہم نارا باندی با باغی مرتب شکنی دا اللہ پا قوی ندلغ حالی پا اخیرت کری او دا حالی په دنیا کری وائی تعلی بہت بیال ارشان اولائی کما یعکل ولا یکلم ہم اللہ دا حالی پا اکم کری دا پا اخیرت او دا ذم اولائی کا دی حال بیانو پی الدنیا ہے ولایکدا لا حبا ان حل <سؤال> دیری په دنیا ولایکالذین <سؤال> اشتروا بالارضا <سؤال> داغه کسان دي چې دنیا اشتره ګمړایي چې کفر دی بل خدا په مقابل هدایت کې چې اسلام دی او بل بل عذاب او بل پاز ديګر دی هغه اشتره عذاب وو چې اور د جهنم دی بل مغفرا په مغفرا سره ایمان ورو دینه مغفره ته خدا نه وکړي نه پهما اصبرهم مر بده دی ترجمه زو د خپل فَمَا أَصْبَرَهُمْ پیجِ شَابَاسُ سَبَّا هِمَّةَ دِي شَابَاسُ سَبَّا هِمَّةَ دِي شَابَاسُ وَلِي وَي ولی دا سیقا تعجب نه دا کانا شَابَاسُ سَبَّا هِمَّةَ دِي پا دے پیش کنا سَ شَابَاسِ اخوز اے ورخی وَمَا وَمْ أَصْبَرَهُمْ سَنَاشْنَا صَبْر كَوْن کې آل النار په اور د جهنم باندې او څپر وان اللي او څه فکر نه کوي دا تعجب خدای کوي ک مؤمن تو وي ته تعجب وکړه تو ته تعجب وکړه چې اور د جهنم باندې صبر دی ذالک ورنه ان تعجب چې ګندهوله پریشان کې صحیح دا صبر د جهنم عل النار ذلک مشامل ہے سب روکلنات بان اللہ پتہ کی صلی اللہ تعالی چھ دینزل کتاب نازل کر قرآن یزیم بالحق و حق سرا بالانزال الحق پن انزل حق سنا او اللہ پن فی وان الذين اختلفوا بالكتابی کسان چھ مختلف شوی دی پ کتاب آسمانی کی نو لفی شکاتم بیدو نو دی پ مخالفت لری بلکه مخالفت کې دین او د بی اصلاح کې دي شي نشي کې دي حضرات پدې ځباندی 90 سورته بقره پروشو 90 سورته بقره او نسبي سورته بقره باقی دي زه ان شاء الله بیا ودا څکرو کچو بچا رسول کونه یو سلی لاچار شو سوال یو فالتا محتاجشو بیتے ورکی او وفیر رقاب وفی فقیر رقاب او پازاد اولو دستونو کے او پازاد د دستونو کې یعنی او غلام دے او مولا پی بانیز جاتی او دیر اولا گئے دے تماتا پی کرکو دا درے کسانتا تو گورا دلتا با درے کسان جوڑو او پی طالبان تو ایم دلتا لس کسان جوڑو دلتا با جوړو ژالور خبرې بجوړم پښتا غین د دې په مپوم باندې پیږه د ریکسانډوکا دا غلام دی به نه کړي دې راولګې ده بلې په شی ورکړې دی د غلامه نازاک جوشوا دا غلام دی یا مکاتب دی مکاتب دی صحیح ساده کی بدلي کی دا ادا کړې دا او سده د په ذمہ ده دی راغو ده باقي ورکړه ځه او ګور وافېر ریکاپ ټکی خدای ویلې دي چې تملیک نه دی دلتا تملیک ندی چې دا غلام مالک کو بیا دا آغا خپل نیکتا ورکڑی نا بس نیکتا پیسی ورکڑی آدی دا غلام این آزاد تک دا جی پوشت دا امپوم دی جی دلتا تملیک پکنیش دا دلتا تملیک ندی ضروری ہے چونگی دی مالک راز دا دا فرجیاتو دا نوافل بیان شو و آقام صلاف دا دا عملیاتو بیان شو ہو دی آو ریگی اغا احتمان د و درې ما جلرا واهات او ورкай زکات تر فرضي زکات تر امر کوي لکه څنګه چې نپلي ور کوي مقدم کړی دی پته واه چې شو دا سدی ول مفون بیاه دیم دا بیان د معاملات دی دا بیان د معاملات د دین شق د دین دیم دی شق چې بیان د معاملات دی لیکن ګورې دتی اسلوب بدل شو کو بدل نہ شو ہا سن جو الموفون مرقودی قران کہ اگر سری وات المال علی حبسی ذبال قربہ والیتاما والمساکین مرسوب دی تھوڑا ہا اول موفونا نہ ما قبر سلام موافق شو والموفینا پدی کی اشاره دې خبره تا تبشیر کक्षा کې کړې دي چدا څنګه چې کله کله وفاء کینا دا وفاء دا بدای ویشی پت دوی وی دا تغیر د اسلوب باندې پېښوږي چې دا ما قبل نه خلاف وشو او اگر ټول منسوب دې پته غلط شو ول موف ا مجرور و دې نه او امیشد پاروا پاکونکو دا, دا جملي اسميه نو مصطفاد دامه شمانه امیشد پاروا پاکونکو بیا دهیم په پلي وادي سره اذا عہدو ارکل چي واده وکړه نو سړي راو لګي ته تبي کرکوي معاملات په دي کې څنګه را لیل وی جلکدا ساده پسو خرته پنځو سو بس د موښت خبرو شو ها هدو شو شو دا بي امستل جمع لرن لره نه ده بيع او شراء او نكاح او ايلاء او رجعه د دي طول خبر يمين د طول خبر كم دين ديك حد كان طول احد لن دي مستلزم ول لن دي بيع شراء على كذا شيء قطع فرضوا زي اقل من الد يدوا له عهدهن قد دعوا حدو قد يحولوا دعاه حدو قد ارشتو كان ما مستلزم خپه بو شوجی راځي نو زه کته چې دا حدونو دا, دا بیان د معاملات شو په دې ته کې خو پیش وکنه چې دا څنګه بیان د معاملاتو شو و څو شاهدین فل باسا ای و دا سدي دا بیان د اخلاق ودي دا. دا بیان د اخلاق ودي او دا د دت تغییر د ما قبل نبيا ما قبل سروس موفس سره څنګه مناسبه طالبه و په کارو په صابرین په کارو سوابیرون ادی منصوب شو دیتا منصوب علی المتحوی امدحوا السوابیرین فی البعصائی ودور رائی وحین البعصو فی اگه او شام حسول مولی سباوی شاباسی روی دا شاباسی دا و السوابیرین آو پیگی کانا آو سبر کون کی چا سبر کئی سبر من استقلال فرومی بانا کڑی صبر کوون کی فل باصائے دی صبر کوون کی دی او مستقل مزاج والا دی دا مستقل مزاج والا پختو کې درجه ټکو زکه څسرې صبرو کې نو دی مستقل وی کوي صبر کوون کی او مستقل مزاج والا فل باصائے په حالت سختي پقې ره کې نو دا متعلق شو پمال پوري دا متعلق شو پمال پوري او ودرا ای او په حال ته د صح مرس کی ندامت اړخ شو د بدن ته نه تعلق د مان سره شو د تعلق د بدن سره شو اے دا څه نه دا کدی سدي او په حال ته څه کی یعنی ور با اسا سمانه شدتی فقط او وران معنا شدتی مراد پدې حالت کې د مستقِل دی د پکه مستقیل دی او د خدای په دې رزا باندې شدي د خدای په قضا باندې دی راضي دی او په دغه کې یو قوم صدق اور کې حفي توقيه کاگر کوي په خدای دی اده خدای په دعاو حالت کی اول وحین الباس باسه معنا شدته کې تعال مع کفار او دې اپا کوې چې اولای کذينا موصوف په دغه صفاتو نو دغه کسان چې موصوف په دې صفاتو ساده کو دي سودقو ایمان ویریشتون کې په دعوه د ایمان کې واره که خځ کې خبر رو او غلای ک متقون او دغه کسان پریزګاران دي او یریدون کې دې د خدای نه یعنی سمانا یعنی موسو د دی سپاتو لایق د دې خبرې چې سړی وته صادق او متقی وي موثوق د دې سپتون لایق د دې خبرې چې سړی وته صادق فی ایمان او متقی وي دې د قرانه یریږي دا خبره پښتو احباس حکم اول د ابواب الدرنا قصاص اسماኹ تا ته ویلې چې دا غوړت د غایات مبارک ابواب البردی ادا باقی تمام صورت بری د اجمال او دا باقی صورت ول تفصيل دی نو حکم اول سری القصص حکم اول پک قصاص راغی فکر بکې خاصه شان, شان نزول ومه نتاته به خود به خود د امام اعظم مذهب کارشی او د شافی صاحب مذهب بتاته دغه ځای کې ډیر کمزوري ماليږي اغه دار چې پیغمبر علی السلام راغی مدینه منوره ته هجرت یې وکړه صورت مدنۍ دي او مدینه منوره ته راغی نو د بیا مون چې اوسو خاورز حضرتو بي ودیو بل سره چې کمبه مقابله کولی بیا سړی به د اوس نراولې دي دوه حضرت نه به سړی مرګ نو د دې حضرت خلق براوله دل د اوس د یو سړی په مقابله کې به سان सामना وکړي بو کسان به ملکو چې څو په بیا مونته نه غو به ملکو نو کداږي کو خده قاتل بو کداغه ضرورو کداغه بپلار او ک ارچت پهو مالک قاتل وجه په کان دی او بل وجه په کان اوس دې دلته کنده چې معاملې روانه لا یو څه دې اوله کې ده د ضروري وځ نو دې چې دې کنه د ضروري وچلې دې ندی پد پ چې ګرجو او ک د ماما یې سې کنه کپلاری صحیح کو نن چی دا قاتل وشتل پکا دی او وقت ته یی جاتت د خو خیر کپل الله امه اجازه تم چینو ابو حاکم بیا کې 60 سال ورته ښه نه ملي حاضر دی وځنه دقه بل دیو نه او پراوله کې دا حضرت نه مزنه نه من نکړه حضرت پراوله کې دا راکف مقابله کې بیا شړې مړ کو او پراوله کې دا تپیکر کا وها دا حضرت نه به غلام مړ کو نو دوی براوله دې د داغه دا په مقابله کې ده خرم ورکاو شان نزول تک تا وکتل شبي رحمت سي کتا شان نزول د آیات مبارک ته وکتل نو دایمان دا یظم مزبذت دروخا احقاری چی اده شافي سي مزب په دې کې ډېر کمزور دي په پیپی جی راسه پوښکبه نشو د قسيدي هغه بس هغه دا بس باقي چې لري کاندید پاکستان نه کوي کوم چې هدايا کتاب الجنایات او کتاب الدیات دا پدې باندې د تقریباً یو میاشت په سبق وای دا وړي د وړي طالبان پکې سبق وای د وړي کیسه غټول بیان وکما راځي خو نو چې کېږي او یو میاشت پکې دیم کتاب کتاب الدیات کې یو میاشت دی یو میاشت کتاب الجنایات کې زته ورو چه طالبانو دوری دوری تیوائینو نون اگران کار دیمو دا قطول لیلتنی شکی ری یا ایوها الذین حکم حق. اول دا ابواب الویر قصاص دی اے مومنانو کتبا علیکم القصاصو کتبا ثبانا بزدی کتبا یوارماناکم کتبا فرزا علیکم القصاصو علا سبیل التاکید لکلی شوی دی یعنی پرسکلی شوی دی پر تاکید آئی خلق دا سوئی لکه ست په د قرزه اهو شو دې بس عربي دي علي کس لکل موشرک دي لکل دا لکل د تاکید د باروي کني نو کوته به خو مله لیکن د کوته به معنا دا فرز عليكم على سبيل التاكید پر شو دې په معنا په ترکه د تاکید چلا دا کو معنا نو کوته به ته نو زينو کې دا ښه ټول زينو کې دا قران دا معنا دی پتا پس کله شوی دي پتاه صبحانی په سبیلت تاکیده قصاص مساوات برابر والی قصاص ته وی مساوات نو حسام پهول کې بې بابل قیاق چیکل ویل دي نو مساوات ته وی او ته وی دي کشن نعل بن نعل تمام اقدره به مساوات ته وی برابر والی فل قتل فل قتل په حق المقتولین قتلہ جمع د قاتیل دا, دا ک مرزا جمع د مریض تا قد لا قتلا ده ده شغا د جمي شغا او قد لا جمد قديل دا لك مرزا چې جمد مریض دا فل قتلہ پمقتولینو کې خو یو ټکه بوسه رګ دی مطلق مقتول کا عمد پا پا قتل عمد قد بوسه رکه دی یورو را فل قتلہ پمقتولینو کې پقتل عمد سره غري نه پقته خطا سره قد خطا کله اقوم ندي الحر بصراذي لا حر ولي مقتولي فکر کوي يقتل الحر بالحر مركز الديره كده تقدير ان قد ايه طوله جنو كده يقتل, يقتل القاتل الحر, الحرّ. بالحر بالحر المقتول قاتل حرب وجلي شي بمقابله ده حر مقتول كي داسنا تشبل داسنا تشدوا داسنا تشبل داسنا دا تشني دوا يالك حر قاتل بقتل كولي شفقته فمقابلة حر مقتول كي دعسنا جاني بل يا زنانا يا نارينا يا دواء وشو بني هذا عبد ويقتل العبد رازع قاتل والعبد ويقتل العبد القاتل بالعبد المقتول دعسنا جاني حر في وجنه دعسنا مقابلة دعا مالا دي جمال والونسة وتقتل القاتلة الونسة او قتل كولي بالشقاتل انسا بالونسة بمقابلة زنانه مقتوليكي ناغب وجل شياداتنجيني سري وجل شي او زنانه بمقابلة زنانه كده يعني كما زنانه شقاتلذا نذا بمقابلة زناني مقتولي كده درسنجيني شريهتي وجني ذاتتي وجني اوياتي جو وجني خತೆ په وی بار د دې شان نزول نه معلومه څه طریق امام اعظم مذهب او یي مشابې ته په کئ قتل کو دی په دې کو دا مني چې نقتل کو دی بش ولي په کرمات مقابله ده د دې مقابله نزول ماوي نبينا او او شاول اللہ صحب رحمت اللہ علیہ لکل دی چه دا شانی نزول تو او بین و پایات کے نسخنشتا او چه خدد شعفیس ہے مذب والو نبیع راضا وقتبنا علیهم فیها انم نفس بالنفس ننفس صدی شپاک شین دی جی منگو چه ای آتا و قرآن شریف کا نشپاک شین دی وقتبنا علیهم فیها انم نفس بالنفس والعین بالعین والانپ بالانپ والزن بالعزن والسن بالسن والجروح قصاص پښې ناګې کنه پس بن پس دین خرتا او ابد تا او مسا درو ورته پس دې کی کنه دې کی هغه دې نو پدې خدا نه خخ نه کنا نسخ او کمو کنا ان شعب لا سوي چې پدې صورت کې بیا من سوکیت نشته دي چې دا منک کوم شان دې جوړ وایي که په فی او ورنه غنی بابا پدې سرولي چې دا په هلي توغات کې دا مسله ده نو داینه دا مسله ده دا چې شرای ومن قبلنا شریعت لنا ما لم تنصح ولن تنكر عليه شرای من قبلنا د منګ شریعت ته تر کې مه پوری چې او رسول نقل کی او هغه باندې انکار ولې کی او هغه با باندې نسخه را نه شي نو دا منګ شریعت که دزينغه ستوڅ الله پاکوي چې بس تل قتل شو قطلي آمدو شو د اسړي راولګي د دی اوجو نو د دوه ورسانو توسبه کړم حضرت مسله وره نه فمن اقاتل لمن عبارت قاتل نه وي لمن د چانه عبارت دی قاتل نه هداي په احشيه کې دې چې دا زبردست تفسیر دی چې د جمهور صحابو نه لقل دي پویږي ناخره هداي په احشيه ثم من اغى قاتله رُفِي له جاء فوق ريشدتا من اخي من دم اخي دا بینی ضرور دا بینی یو شی د جنایت دا شیون کې د دې ته اشاره ده چاله که یو شریر اولګې د بل ملک د د سلو رون دی او یو پکې حفو کړان دا باقی قصاص کولی شي کدی له دیت ورکو ا بس که اساس نشکولې عليک دا فکر کوو دا مسئله د دین دا دا شړې دی ا دا شړې راووله کې د قتل یو قتل کده دا سلو رونه ديدي یو اپکو نه باقي اقتصاص کوئی شي نشي بس که اساس قدمته شي اون کې دې ته اشاره ده چې اون پر د تنکیرو برאי تقلیل دي نو کې یو قسم پکې اپو کړنو نه نو که اساس دیت ټک دیت کاله نو اگر ای صد دیتو غوړ ددله باقي به دیت والی طيبې باقي دیت پس سبه جلکا د دیته یانه وی کې کنا او درې څل سبا والی یو څه څه کو دی دی دی کوي وی کې بد عاشه اغه ور دي په تاسو بس راځو نو ځاخه حزایان لیکو وی کا انیا مغریبان پدې دی نفيږي او طالبان خپل خم خفيږي ځکه چې دا خدا کنه پدې چې قومنګ سرچ پین کړی دی او نو دا ہدایه پیو کتاب لګېدلې فتباون د دینه روستو په کار کواب دوه خبرې دي فتباون لازم دي په اپا کوونکی باندې اتبان باند قاتل ورپسې کې دل قاتل پسې بالمعروف موافق د دستور شرعي سره په یوه موافق د دستور د دستوری شرعي به معنا دې دا چې په دو پیدا کړه موافق د قیدی د شریعت سره یکتا اقداده چې دی پاګه په سوړدي چې ما ته د آدیت راکا ولیدیت خوشت نو چې دې ترکا له تخساس میں اپ کو دیت تنالما دی دې دې پډې لري نرمه سره پاګه بسې کړی سو دا وارثه مختول دی په قاتل پسې پډې لري نرمه کړی ډاکټر جی بل ترپتا او ادا او لازم د قاتل باندي ادا دیت الهي دي دی وارث مقتول ته به احسان په کله طریقې چې نہ بکمر کئ او نہ بدل مټول کئ کلا فل هدايه اي نہ بدل مټول کئ او نہ بکمر کئ په برابر به ور کئ الله په کوی چې بکره ولذلك ناقه او دیت او اطه درې خبره تسانس دیت اپا تخفیف من ربکم دا تخفیف ته اوسان والدی د جان د پروردګار ستاوسونه ورحما او, او پیګه او دا رحمتو مهربانی د خدای دا, دا ورنګنی په اهل تورات باندې یو حکم او په انجیل باندې بل حکم په نو تکشیر مظهری کې په دې مقام راغلی دی چپا اهل تورات معنی قصاصو یا عطوا ویږي او په اهل انجیل باندې چې دینو سو ویږي پاوی پا باندې پقده اپوا او وی باندې پقد باندې اپدا ادي باندې قصاصو یا عطوا او په اهل کې انجیل کې قصاص نو ویږي او سره او تاسو پر معنی قصاص سم جاي دیت مم جاي اسکو حقم مم جاي اسکو دير وای چې دا تخفيف شو ان انجیل باندې ځکه کوم مطاس وته مدري لاریا آزاد وکړي او وي ته یو وی ولار آزاد دا تاسو مدري واره آزاد وکړي په معنی ته دا الله په قی شو واره ولاږي دا قاتله اپک مثلا په دا چې ته جاووته کو باند ځاله کا پسته دی نه بيان قتل <سؤال> القاتل <آه, سؤال> بعد <آه>، العضو <سؤال> دا يو سورته دي دیږي کنده يو سورته ولبل سورته چی کړي ولنه شي کړي یاو سری په اشتباکه په بل باندې د قتل داوا وکړه اشتبا په صورت کې څلو شپه کسان نو صالح پیږي هغه ایمان دي وشته د وشته او په یو باندې کو ته کې خوده چې د وشته دي ندی صورت کې دی دا دا وارثه قاتل د مقتول چې دی نو دی متجاوز نه ولی متجاوز نه دی اشتبا په صورت کې دا داوا کوي اشتبا په صورت کې له کده قدروله حدود به شب حال چې شو خرج نه کیکه حجر کی ها د دا دا یو صورت ته کولی دا چې دا متعین دی بعض مرګر دیول کی دا, دا صورت متعین کی نه دا صورت یو وا چې کم دینو کی دا دغه سرنده لگی بلکې خودي دا وارث مقتول سره ملګیار کسرې په شبکه مردی او دی په یوه باندې کو تګ دی په اشتباه کې مردی دی, دی, دی په کو تګ د شپې فاطمه کې مرده معلوم نه او دی کو تګ دی دام دی دا دی او کنا ار رمانی کا وahanam مست بعد ازالکہ فست دینا چ قاتلی مثلا بعد العف وقد المثل تو مثلا دا چنه چینه خو په لهو فست پی سالد د حق ادا دا پیږي پی سالد دی ادا دا چې دد لپاره عذاب الیم دی هم په دنیا کې بیا یاده پکې څه وسکو او په آخرت ته خو دي چې بیا یاده پکې وسګره یو څلې راولېږي د د درو ولې دا په اپکل دا په نيروس ته کوم دې سکه قتل وکاو او څه قتل کوو نو ما مساله دی موږ یو ځای ته جوړی ته تې یا کوم د قشې ده جوړی ته تې نه قچرو او چاغه په زار خلکو په کنه دا په پکو نه غسرویت ویل کوي سريتري ما پیو کول نه نه وزان ته ملګسان کوه قنا شریف باندې ګوتی مخود نيست و ما خیرانزان ساتوښت نه نزان نه ساتي وزان گتن پی که خود دیو بیام داما صدی اللہ پا فرمائی دا والحبن اول شورو دی و لکن اوستان صدفارت پا قصاص کے اے مسلمانان پریگی پا مساوات کے پا قصاص اغشتو کے حیاتن ولی مولکی دی متول پا حشبان چا تنوین برای تعظیم دی حیاتن عظیمتن لوی جن دی لوی جن دی یا اولی اے صاحبانو د خالص او او دا د دانش لعلکم تتقون دې دا پاره چې زانو ساتي ولی زکه زانو ساتي زکچه مختزا د حق خالص تقوا لانا دا تقوا چې دین دا مختزا د حق خالص تک نه چلی به د خدای نه یریږي دې دې کې یو د قدرت شان ته دوه ګره خدای پاکه خدای وی پا قیساس که ساسو حیات تی نو قیساس کو سریو جلدی پا دے کسینگا حیات تی شیع شو زید لیران مطور مختصر که دا لاندی بیلی لاندی پا نسخه دا راغلی دی چی عجیب خبر دا جی چی شیع متزمن کی گی زید لیران قیساس کو سریو نو پا قیساس حیات تیگا راغل حیات کو زید دا موتوی اگر دا سنگا قیل سنگا پا دیکھا سنگا متضمن دے زید درہ ورا دایو سر اوش ری وجلی شو نا دا سر چرا لگی گی اس دماتی پاکر کواتر خا دا سر ری ری لگی گوی دے قتل قوم نا دے با پکرو کی چا زم پا قصاب کی گوا ان پی گے نا ارتد عن قتلی هی قضا پل جلالین عن قتلی نا پا احیا ندیدان سو چوکر جزر پاکستاس که کم نزدان ایم جم دی پره خودو دا قبل چلی چه دی د دا قطر کئی باقی ایم جم دی پره دا مانا دی سنگا متضمن دی در در پا دی دی باست را حکم سانی دا عبواب البل وسیت حکم سانی دا عبواب البل وسیت مساله دی مساله دا وسیت وسیت چی کم دی نستاویا وی جی حرائی کیلی دی حکم شرعی ینفذوا بعد الموت مګر سټ پند سراي اډا کړی لو بس کنه زربم یاد دا کم شکل دی دا یاد کړی دا خبره بس پټي پرتي حکم او حکم شرعي یونفذو بعد الموت نه یو حکم شرعي چې دا بنا بس کول پس تا موت نا الله پاک وی چې ګورہ کوټه با د دې کوټه با او پرشوي دی پتا سبانه په سبيلي تاکید سره پتا شو باندې ا مسلمانانو دا حکم دا مسلې په مسلمانانو پورې متاله دي کافیر پورې نه دي ته دا مسئله نه ده کافیر ته قضا وېجمان ډول دا حضره هر کله چې حاضر شي احدکم یو د تاسو ته الموت و مرګ کا اسباب د مرګ اسباب د مرګ چې مرګ بیا به وصیت څنګه وکړي ټکته خو یې را پدی بشارت شي فرض دی خو به شرط شه ان ترکه خیران مل وصیتو داشر کې څنګه دی خیران دی او دا خیران مل وصیتو دا نون قطنی په بدل د تنوین کړي حضرت نو ان ترکه خیران کده پر مال په اجماع مفسرین و مراد د خیر نه په دی دا کې مال حضرت و انه له حب الخير ل شدیدو ورته انسان د محبت تمان لا پړ ډیر پالو باندې زبردست پالوانو باندې ماته دي که پر خو دي مال نه پر شویل دي البسيه ولې مرپودي دا د كتبه نایې به پایل دي په یوهه پر شویل دي په تاسو باندې وصیت کوله دا وصیت 50% کار یوه دي دا سړی موسی شو ادا معاملات وسیت شو ادا غمال موسی دي شو او موسی لهم والدين وقبي شو سلو خبر می جوړته وصیت کې بده ورو کتاب الوصایات وایو کنه او موسی دے وصیتی موسی بھی دے موسی لهم دے وصیتی چاہتا کردی دنو داغی بیان بوری ناکہ سڑی سڑی میت دے موسی دے مال موسی بھی دے او والدین وقربین موسی لهم دی دا موسی لهم دی دا وجدہ خواب د والدین دپار دمور والاقربين اساسركه او چل دیی طالب هدایہ تراشی دا حق خیر خبکی ییلام اخر هدایہ تراشی نو د اخرہ قدوری نیوی اخرہ قدوری غریب ندبی دقرن یا اخر کنز ندبی نو اخرہ هدایہ کی کین نو بس اتس قلی وادکری و پسپویکین لیکن دکی اعظم گپو اخر سرز دتا تبه اما ته فکر کا وجی من گورا اخرہ قدوری ویلدا مختصرا قدورین ویلدا پېږي مستخلصو ويل دي پېږي او دارنګي مختصر الوقایم ویل دي یقین په خپل خدای په اخر کله زمبیل دي په یو کال او که رځه دوشو او د اساسلول شو او پینځم چې د منګا اخر شه حیاقای به ده نو بس اوسلول راېلم راتنه دا کړتنه او داما دمده ربي دي ازمنګ طالبانو چې شرخ الیاس ویلو اغه به ویلو نه اخره اېدا هې کی بناشتونه اغه په او اغه پیدیږي دا په وجه دې دا په چاته ورکه لیل والدين دا وشه په کې د پاره د مور او پلار ول هغه د مسله بیا کوم دا پاره د خپلوانو بالمعروف موافق د دستوري شرعي سره څنګه دستوری دستوري شرعي چې زیادت په فسولس نه کوي اوکه زیادت پا پا سلوک و سیر چکیم پا زاید جایز دی نا آوا دی او بل با بیتری غنیت پا پا پاکیر نور کئی پایگی آده جی حقا یعنی سمانا دا حکم لازم دی حق حقا دا مخول مطلق دی او پیل محروب دی حق حقا لادم شوی دی دا حکم علی المتقین پا پھر ازگارانو بانده جاوائی بیا دا وسیط منسوخت د والدین د دا پارا پا آیات دا مواریس کم آیات صرح یوسی کم اللہ فی اولادکم لیز دکری مسلح حظ دا پا اغتیم کی مورو پلا دا پارا با وسیط کهو چا اللہ پا دویگی دا پامی راستی سنو ورکڑی او چیسی ورکل اللہ نباع آس دا حکم سری دا موقف اپنی پوش پی مسرازا پی پی جمع اتپاشیر الله په کوی پا من بدلہو ممبدل چاچ بدل کو مضمون د وصیت مضمون د وصیت بدل کو دا هو زمیر چاته را جېدی وصیت ترا جېدی پتاویل د ایشا وصیت ترا د ایشا ولې دا را جې کول پکارو ها نداء زمیر را جېدی وصیت ته پتاویل د ایشا نپمن ان اچا بدله هو یان بدله مزمون هو دا مضمون د وصیتو بعد ما سمعو پس اغه نا علمه هو چې دې په پی دا سبب دی علم ندي نو ذکر دا سبب دی مرات دی نه مسبب دی بعد ما سمعو پس تاغه نشد ووري دا نه علمې پیراوی نو پا انما اسمه نو یقینا بناد دی پوی کې کنده دی وصیت بدلولو علی الذین دا په اغه کسانو دا یبدلونه چې څوک یې بدلی دا اې پرګی لا علالمیت والحاکم والصالذ د دې غنا پچا دا په بدلوونکې دا په میت نشتا او په لوچیت کلی دي په حاکم نشتا چې حکم کوي چې قاضی صالح چې پکی دي غواچ کم پکی دي په وینشه نن پخو داخه کسانو غنا دا ان الله سميع عليم وایي چې ان الله سميع خود دون کې دنا د موله را د ویت کوون کې ل او علیم او عالم د پیل د و چې دا و س کو نو په د علم دی الله پ کرض د جلات پر معی پ خپ پږې او خوکم کې اخید درې معته پمن سووک چریږي موسی د یت کوون ک نه موسیکه د سر پاییل د د با سانه دبا د نه او سووک شریږ د ویت کوون ک نه جن چ دې بمایلان د حق نو کی په خطا سره او اسمن او بیا جری کی د وسیعت کونکو نه د ګنا چ دې بګونو کی په قصره دې بمایلان د حق نو کی په قصره جنان په سمانه بیا مجید چ دې بمایلان او کی د حق نه په خطا او اسمن یا مایلان بو کی د حق نه په ګناه آمدن نفق اصل حبینهم د صلح او کړه په پی کې کنه په مابین د بل قانون شرعی په قانوني شرعي د په مابین کې صلح او کړله چاله کې ابتدا تداولا تداولا تدا اگر چا کوم شیت بدل کړي دې ټکټه نه پلا اسماله په د باندې ګنا نشتا بلکې بل له فی ذلکه اجر بلکې دته په اړه په دې کې اجر دې کړي خدای به سمابور کړي ان الله غفور رحيم بیشک الله بخوند کې مهربانه دی پداسه کسانو باندې الله مهرباني کوي حکم مثالی سو حکم مثالس ابواب البر نصلي دروځي مساللا باسه مختصر خبره کومه اوروجا کې جلي کنه بغدا بتد دي ځنه یاد کې نور روان کې خير رکوب پداسه استاد کې خدای خلاص شي پوي چې په حب صومه کې دری تغیر راغلی سنه درته ديرا په ابتدا د اسلام کې پیغمبر علی سلام مبارک باندې ویګي درې وجې په ارامیاش کې پرز وی ال دروجې په حقیقت ځان پیګه ویګي د یار له سما او له سما په له سما او بل عاشورې و زی دا عاشورې روزا دا پنبه رسول الله باندې او دا رمضان روجی پا مسلمانانو طرف هوا بیا خدای پاک راولګی د او د رمضان روزې په مسلمانانو پرسکري نو د ايامي 20 د روزو د يوم عاشورې فرضیت منسوخ شو استحباب باقی دی کړه دې باقی او د 10 چې منسوخ شو یته کې وසර کې ده پرزیه کې منسوخته اوسم کې اوسه ده کسان دی له سما والله سما لسمه روز روزي نه شي او دا عثری مني شي دغدا عثری وځي نو د دې پرزیه منسوخته مطلقاً چاته نه څاو نه وای پرزیه ته منسوخته است بعد باقی ده یو تدیر شو ګورم تدیر راوي دا پسو رمضان سره دا دا منسوخ شو ښا آیا ترې وې په غم بیا داسره کی بیا روجا کړ د رمضان پر شوا مخدر په تخیر ورک یو سړی کړو سی او کد د دې ورکای د اختیار دی کړو جنیسی اکد د دې پیډیا ورکای وای که دی کنه لیکن سو روجنی ول خدی او پیډیا ورکول سو جائز پدل دی مخفقه روجنی دی په کی نباځه صحابه روجنی ولی او با د روجي پځاباني پکې تر پیډیا ورکول تک باس را دائی دا خکم بیا منسوخ شو پس سرا پی گی پا من شاہد من کم شحر فلی سمخو على دا ناسخ ناس تا تقیمه گوری دقی ناسخ تی منسوخ و ناسخ پو گلت پرنو آلیسی براو لگی دا ساریتی ویتا ناسخ و منسوخ پی جانی ویتا چلی قرآن شریپ کیا غاگی خیرت دا سی غاگی کانا دا سی لگی او سنا تیرت کوا کانا حاضر دی وجنات بیمشوان دریم دا حکم دی چې کله یو سړی چې کم دینه به ودښو پيږې دا ما خام بیا جماعت كله او ود په شو باس نو بل روجب شروع بل روجب شروع دی پيږې او بیا د چې کم دینه تر ما خام پوره به افراق نکاو پيږې صحابو کې او صحابې هغه راغې او ټول واجبات به کار کړو یوه کړه یو وا وغیره دا باغونو کې کار مار کړو استرشلو ډیر جا هغه راځي چې ما خام تیم دی ما خام تیم کې راځي خو چې ته به قوت کې او حرملا رضی الله هو مبارک ته اوس په کې دا څه دا وایي بیا څه شته به نه نشته وی بار کها وی تلل کې یو پټه د کینا کار وړم مې منله ډوره راکې ریټل ډېر وو بوم اګه چيله کنه ددا څدردا وا جوړه بسودشوي دي چود شو کنه وسوه او تا په بلروجه په شروعه هغه روزه ماته کړین ده او ته بس په خوشي پیرانا پیغمبر علي سلام خدای ته متوجه شو یا الله د خپل مال نه خبر را لسه چې پته حکم نشو شو 50 سره أُحِلَّ لكم لَيْلَةَ السِّيَامِ الرَّبِسُ وِي لَنِسَ تَرْضِبُ وَرَيَا خِرَ بُورِي نا برطبئ مخد دعا ناسخ تي أطول شبخ ورا قوي اسقاق قوي جماع قوي بازي كسان ان